Nye brille eller noe sånt Det skal du drite i Ja, joggården stygga Takk Ja, ja Velkommen ja. alle Kjære på kanten Det var jeg. Patrik Sprengte ham ikke Nei, Han er jeg, ikke her Hei. Som alltid ja. det Jeg blir ikke kvitt deg det Merker du hvordan jeg bare avbryter deg konstant nå? Ja, det gjør du Oi, prøv å si no. Ja, Nei. vel <laughs> Ja, jeg føler at jeg må ta og avgjøre for oss nå At vi må nesten bare åpne med en gang Ja, vi må det ja. Jeg er i hvert fall klar jeg, jeg Er du klar? En, to Hadde mm. du merket det, eller? Vad Kan du forklare alle her nå? Hva, hvilken lyd var det her? Ja, fra din For jeg må bare påpeke det var at min var kjent ja. Min hadde kork og da kan man spørre seg selv, hadde jeg lyst på sånn med kork? Eller var det ikke mer uten kork igjen på butikken? Nå synes jeg det er teit at du prøver å vri dette over på butikken eh, Du har møtt opp uten kork Ja, nei, med kork <laughs> du, Episode du skulle, 13! Har ikke du noe du skulle spørre meg? Ja, snart, men jeg er, er tørst Så legger vi hele det der korkefanateriet Snart Snart Var det godt med kork eller? <laughs> sånn Nå kan vi legge det for oss Ja, det, vi kan det Men ja. Jonatan Jonatan Jonatan ja, ja. ja. jo, Det er episode 13 ja, du, vet betyr, du vet hva det betyr eller? Du vet hva det betyr en annelse Hva skjer det? Det er så hyggelig at du spør ja, ja. Nei, Det var ikke planlagt eller noe Jeg alltid at du skal spørre Men så, når jeg hører ordene så blir jeg så glad Ja, det gjemmer ja. godt at du kan bli glad nå ja. Så sur som du har varit. i dag Jeg er en surpete snerpe i dag Hør du det? Surpete snerpe <laughs> hater når du har spisse lyder <skratt> Ja, men hva skjer da, Jonathan? Jo eh, Patrik, det skjer K sur. masse ting Du skjønner at uh, i livet mitt så har jag nå <skratt> Energi Energi I, ja. dag, uh, I dag, det var ikke i dag det skjedde Men jeg har jo blitt pappa det jeg mener du ja. har blitt onkel også ja, altså det er jo det største som har skjedd ja, det. Men nå går vi fort forbi det For det er ikke ja. akkurat så viktig for historien Hei. Jeg blir pappa Og da er en av tingene man skal gjøre tydeligvis Er å ta med seg ungen i barnhagen For hun kan ikke gå dit selv Men det er helt greit Det <laughs> jeg... merker du veldig frem til poenget ganske fort her ja, Veldig fort jeg liker, jeg liker det, du er på vei til med barn Det er jeg Du, du, du skjønte det sånn Jeg catch on Ja, det sånn er det, det. Jeg eh, kjører jo henne i barnhagen Og ting blir rutiner Man blir ganske sånn Ja, jeg er et barn Og den kan ting akkurat som andre barn Og det er helt greit Jeg er jo selvfølgelig stolt Men ikke noe ut av det vanlige Fordi barn er barn. barn er barn Så Kom dagen Nei, ja, mm. Nå er jeg spent For jeg skjønner ikke hvor det da skal Vi står ja. i barnehagen Inngangspartiet eh, Og Vi erdriver og programme sig øj og jeg dag prøver og jeg erpetil Så kommer det en mor gå ut fra barnhagen og t atg står med ryggen til den moren også mot meg. og som mot mig O så klemmer av en braker O det dudrer gøj ja, vi fårald n og kan promptpemorvedtte. Nej h f ikke jej men det han ikke om promptpehummer her n det han om respekt for det føgen som kætte Var at hun registrerere at hun pruer og hun se på meg, og så ler jeg <går> Så sier prompe Og da kjenner jeg bare Jeg er stolt Jeg er så glad at den moren var her nå Bare sånn at hun kan få høre Hvor fantastisk flink min datter Har blitt Og hvordan hun har avansert I livet av å kjenne at Prompe, det er en ting som bør anerkjennes Er du da sånn også at du føler at Du og ditt barn er så mye bedre Så du gikk bare rett opp i trøynet på Og bare promper datteren av de og sier at det er feil, eller? Jag var lite mer tillbakalent till jag snudde mig till henne och sa att dottern min hon har skönt att prompa gøy Det var ja, det var sån vuxen grejer. Ja, men det er, man ska inte undra det för att Okej, det det frågande sån här för man måste en viss fasade bör man ha i sådana sociala sammanhang ja. för det var det du sa. Ja, utad. Vad mm. sa du innad? Innad sa jag mitt barn är bäst. Mm. Det var allt jeg sa jeg, noe, jeg måtte ikke vite noe om noen andre barn Jeg sa mitt barn er best Åja, eh, din kan bygge Eiffeltårn Mitt barn kan prompå lede ja. eh, Det kalles livsnyting ja, Jeg vil se si hun lærer fort Hun lærer fort ja. Jeg vil jo si hun har den beste læreren også da. Ja, nå tenker du på meg, eller? Det er akkurat det her. jeg gjør men regnet med det, for jeg tenkte jeg skulle sikre litt på deg men så var... Nei, det blir feil um, så, Men uh, mm. i hvert fall så får jeg da sagt et debu da at, uh, Ja, ja, hun har begynt å le av dette her Og synes dette er gøy <laughs> Og det var lurt at jeg sa For da ble jeg på glir, skjønner du Åja, hun synes og det var ja, gøy Ja, men det er jo egentlig ganske gøy med prompt. Og det hadde ikke jeg ventet meg Så da sa jeg at ja. Kanskje det er det jeg må bli For bli populær igjen På en måte sånn småbarnsfar For da er det plutselig gøy med prompt. Da løsner den praten Fordi jeg tror som forelder så kommer du ikke uten av det Nei. Plutselig så får du det altså, Jeg har jo morgener her hvor du våkner opp med en promp i ansiktet Og du kan jo ikke annet enn å prøve å konvertere <laughs> den til Det er sånn det vet, lyder for mig. Vel å merke mitt barns skide du, du sier nå at det, no, Nå må ingen slutt meg hvis det er feil Men Målendug Fadra, Edvard Gring den er det ikke noe Den sangen noen, ja. Ja. Mm. At det er fis Fra mitt barn som sagt Er det veldig vesentlig, vesentlig At det, den må konverteres for mig Og så må jeg prøve å bare tenke det mm. Fantastisk Og dette er jo selvfølgelig fordi den havner såpass nært Ansiktet på morgenen det vanlig skal jeg håndtere det men Jeg har jo også prompet deg i ansikte, Men da holder du på å slå meg ned Så jeg synes det er litt forskjellsbehandling Ja, men igjen, så til mitt forsvar Da var jeg dypsevn, sånn egentlig <laughs> Ja, det plutselig ikke var det, si det sånt, Men ja. det er en historie en annen gang Det men, kan vi spare ja, men, Det er bare ja. mer at jeg vil ytre min fornærmelse Ja, det eh, er ikke så rart det Men i alle denne pappagreiene Så kan man jo bli ganske kaffe-tørst også For å si jeg skjønner ikke sammenhengen nå Nei, jeg, jeg, jeg vil bare med Ta et sprang videre Til det andre jeg skulle snakke om oh, yeah, yeah, yeah. Mm. Kjør på, jeg kaffe var fin. Jeg var innom foreldre, trøtt eh, Morgengry, kaffe ja, Overgangen er klinkende klar Jon, scenen er din Hør på dette nå <laughs> Jeg har jo som kjent, eller du vet sikkert om det, men jeg tror ikke jeg har snakket så mye om det, for den har stått inne i et skap, men jeg har skaffet mig en litt spesiell kaffe Ja, du pratet masse den, og så har den stått i skap omtrent siden jeg har fått smake ja, den, én kaffe av den. Den har vært god, men jag har holdt den litt for meg selv da. Ja, tydeligvis. Mm. Og så kom jeg jo på her en dag at, ja men Jøssen, om det må jeg ta fram, for nå er jeg leie å trakte kaffe til bare meg selv. Mm. Men han traffe Kan du se så det sies at jeg har sett Hvordan du trakte kaffe då och det är ju är ju Kaffefilter i kopp och häll över vatten. Det er väldigt effektivt då. Ja. Mm. Men då ska samt sies att no veil. Ja. Skjønt, ja. Det ser då. För det er lov, lov för blir lei. Ja ja. ja. Ett kaffefilter håller vanligtvis en kanna du brukar på en kopp. Och då hur ska jag själv selvfølgelig... Miljösvin. Ja fortsätt. Ja, Sorry. Mitt namn är Jonathan bara. Det er bare å sende brev. Mm. Allt har bara varit hyggligt mail lite på kanten. Jag ja. ja, eh, så då tänkte jag för har ju det är jo absolut ikke ett näs café och all det här och jag ska ju inte for för den <laughs> det för jag är inte intresserad för. Nej. Sponsors. Det är som sånn man säger alltid. Men nu har eh, den här är ju lite speciell så den har så helt egna kapsel och det är bara sån u uh, det är det freshaste som finns. Jag syns den är väldigt god då. Det ska jag lägga till. Jag syns den är väldigt god. Jag ska ju si det at den koppen jag, den ene koppen då du gadd och rydde den fram och packade ut og lagt in till mig, den må för mm. bra. Ja. Så jag har liksom dessa är på indelomma, ingen försnudd mig egentligen med mina. Det kommer de må bättre som matchar den. Så jag är helt positiv där. Så gikk jeg inn på denne siden, for er, det er det jeg skal fram til, det er litt spesielt, så må man må liksom bestille for en side da. Og mm. eh, kommer inn der, og da er det selvfølgelig gjort om på alle navn. Så jeg kjenner jo ikke igjen en peikande tøtt. Du, jeg har lyst på en sånn brun makacin, og ja, du mener en yum yum chap 9. Ja, hadde det da enda vært en sånn som sa det til deg? En eller annen chat-funksjon? Hei! Åja, du, du, du mener ikke det da? Nei, nei, jeg skjønner at du er forvirret. Du skjønner at vi har gjort om her. Nej det var ikke engang en Innholdsliste på vad det var Og vad det nå er En konverteringsliste Jeg skjønner ikke det var en innholdsliste på kaffe da, For det er liksom Den her inneholder kaffe Ellers så kan du kjøpe den här Den inneholder kaffe Jo, men du skjønner det At disse har sånn grader På liksom Hold på å si Surklingsnivå i denne Men liksom Surhetsgrad Sødme Alt mulig rart Denne kaffen Patter Skjelatter Og surkler og gugger. Ja, det är ja. ja, sant jag kunde förstå, men jag då jag beklagar nog men exakt, skulle du, du ha en innehållslista på den kaffen dette var noe jeg jeg ikke ikke Det var noge jag gärna skulle haft. Jag ville inte ha innehållslistan, men det är grejt, jag ska ikke korrelera på det. Inte göra det för Det ska jag inte göra, jag kan ju. Ja, jag kan det, jeg, før, men ja, historien går som följer att uh, när jag där kommer in och så ser detta här så blir man nog ganska sann. Ja, nej men då kan jag bara dita i och finna den kaffet. Jag syns var god. Men så tänker jag att uh, det utan kaffe du kan ju bara bestilla. Det kan man også gjøre ja. Men når man vet at det finns god kaffe Så blir det litt sånn Hvor var den jeg likte? Ja, du hadde jo kanskje, bare fire typer Som du testet Ja, som jeg testet, ja, ja, ja. ja det Hvor mange fler. har dem da? Ja, masse, de hade mer enn det mm. Nå vet jeg jo ikke igjen For nå var jeg så oppgitt på at jeg ikke fant dem Så for meg så er det jo alle de de hade før Pluss de som stod her nå Så det ble ganske mange her til sammen ja, Massevis ja, okay. um, Så jeg leite mig gjennom lista Og så ble jeg litt sånn Vet du hva? Akkurat nå for meg, kom jeg til det punktet at vet du hva, kaffe, kaffe, vi bare ha noe som lager i en kopp, og så får vi håpe jeg finner noe nytt da. Mm. Og de har jo noe sånn at Hvis du er medlem i noe pyramideopplegg Så kan man da få litt billigere opplegg Jeg, like jeg kjøper bare sånn, Hvis du er med i en ulovlig bransje Så kan du få billigere kaffe Det, det, går er... På, det, det er små kolambianske barn Som presser tårene sine in i kaffebønnene Og du känner det på smaken Hadde <laughs> ja, det nå vært sånn Nei, jeg kaller det det For vi kaller det da Hei, skaff deg venner i nærområdet Og verv dem, så får du litt billigere kaffe så MLM da Du kan kalle det hva du vil Ja, mm. ja. For meg er det bedrift Og det er ulovlig <laughs> All bedrift For det er sånn her Ja, det pyramide Fordi du har på en måte En sjef som har noen ansatte mm. Som har noen under seg Ja, du mener En helt normal bedriftsstruktur mm. Det er det det er Men det blir en pyramide Yes, så. det er det ja, så mm. pyramittbild då. Eh, det är inget spill. Nej, detta är Ja, du måste inte missförstå här nu. Nej. Så du bestilte kaffe då. Har du hört hela isvideon vet du? Så du vet säkert skönt sammanängen här för det jag for, jag pyramider på slutet. Og du gör det. Ja, det, skal, det er jag. <laughs> det skal ju lovligt. Det skal huske at du skal att si. se. Ja. det var en spök då. Så, ja, det, er, ja. det er bra du poengterer Men ja, ja, du var og bestilte kaffe Ja, jeg, jeg kan fortsette derifra da. Ja. Da, ja, da må jeg litt tilbake igjen Jeg var inne på denne siden da. Så jeg, kjenner jeg ikke igjen en dritt vet du. Jeg kjenner mm. ikke igjen en dritt Og jeg går igjen og finner ingenting jeg, Så kommer jeg til det punktet at Ok, greit Jeg bare bestiller Det kan vel ikke være verre Nå grejt. er greit eh, Og da var det å begynne å lese litt Og så kjente jeg Nei, vet du hva Jeg bare går for en som er svær Og billig mm. Billig nok Så hadde de Det hadde jeg gjort Mhm så har de jo da 20 pakker eh, Skal du gå opp til 100 pakker Da får du det litt billigere mm -hmm. Så jeg scrollet meg litt videre ned på disse 100 pakkene eh, Leste litt på de Så litt på prisene Så kom jeg ned til en som blir liksom, sånn Hei, jeg er god Og da snakker vi ikke Hei, jeg er god Det er Hei, dette er den beste kaffen vi lager Forbered dig. Men der har du jo hva du trenger da Ut fra hvor mye du klager Den her er best Da er det veldig enkelt da Ja da Veldig enkelt og så ser jeg jo da at uh, disse hundrepakkene Koster jo naturligvis litt mer mm. uh, Den her lå hakket over det Til 500 kroner Og jeg tenkte, nemmen jøssene Ja, ja, men ja, ja. den var jo bare litt dyrere Enn disse andre hundrepakkene Og det er jo fortsatt da bare 5 kroner koppen Så jeg vil ikke kalle det dyr kaffe Nei, nei så det, det er, Men dyrere da ja, ja. Men for mig som jeg tenkte selvfølgelig Jeg tester jo den beste da Selv om den ja, er litt så da handler vi hjemme med å glede mig for nå har jeg hatt på kaffe. Jeg har liksom holdt meg unna kaffe, rett og slett, hjemme for å prøve den her. I respect. Yes. Og så får jeg lov til å hente den, og komme hjem, og rive den opp. Så syns jeg pakningen er litt liten. De er kanskje ikke så store, de her pakkene. Nei, altså... jeg, jeg, jeg prøvde jo å liksom erindre litt, og så ble jeg jo litt sånn, ja, ja, nei, vi får bare ta en titt da. Og da hadde jeg jo søren meg klart å kjøpe en 20 pakninger. Men det var fortsatt det samme pris Så du bestilte 20 kaffekopper du da for 500 kroner. Ja, forhåndsbetalt. <laughs> Fikk ikke prøve en først. <laughs> da må jeg. I ontan. Mhm. Mm det her burde du egentlig svare ja på bare selv om du ikke mener det, men mm. var den god? Ja. Eller var den helt grei? ska jag svara ja på det också. Jag vill ha det ärligt svar faktiskt. "Om du finner ut att du har köpt fel och det var mycket dyrare än det du trodde oavhängigt av den prisen som nå faktiskt är aktuell per kopp, då har du väl lust att den ska vara god. Fortsatt eh, ganska höge förväntningar." Kaffe koppen, jag kan väl säga si så pass mycket eh, den smakte kaffe och det ska den ha alltså. Det ska den ha. Men var det den beste kaffen de har? Utifrån de 4 andra du har provat Jag ens sletta dem från minnet för att inte bli så skuffad. <laughs> så det jag kommer kommit fram till nu är att jag jag får dricka den med glädje. Ska jag bara kosa mig. Jag känner det att sidan jag hemma och sta i nu så tänker jag att jag kommer bli bjudd på en sån kaffekopp. Ja, det har jag inte råd till. Så <laughs> För vad för Okej, okay, okay, jag ska betala för en sån pose. Mm. mm. En, ja, 100 kr kostar. Jeg drar på kafé, det er billigere Skål da Skål Smakspalten <skratt> Ja Kanskje du ja. skal begynne med dette da Fordi jeg har, nå har jeg prøvd litt Ja, nei, altså jeg er jo inn Du vet hva, Jon da Jag er klar, men ja. du suttrer så jævlig Så nå kan du få i den der Urban Nord bok på din egen telefon Ja, jeg har bare en ting å si, Padik ja. At når snarveien på telefonen min til Urban Nord-bok Har overskiften databaseerror Da tror jeg ikke jeg kommer in. <laughs> Kanske du skal prøve å ikke klikke på databaseerror da Prøv det, Jon Tan Skriv det inn en gang til Skal vi se A database error occurred da tar vi det som at du låner min telefon da. Ja, men det hadde vært kjempefint ja. Ja. Så hvis du bare finner et ord Da har jeg funnet ordet Er du klar for dette? Ja, ja det er jo fra min telefon Så jeg er så klar at Ja, da vet du kanskje hva det er nå Nei, har ikke tittet på det <laughs> Vi har ordet Frunk <laughs> Ikke glem den F-en da Nei, Nei? Altså <laughs> Frunk ja? Dette her er kvinnelig onani Du er sikker på det? Runk med F Ja, jeg, ja. Female runk ja, jeg, jeg synes jo vi bør spille den litt videre da ja. altså, Det kan ikke det være så Det blir litt enkelt, for kjedelig vel? å være sånn ja. mm. Hva, hva du det kunne vært? Si det var det første som poppet inn hos meg Frunk tänker ja. tenker Flatt at Flattbanking Ja, med. to uh, fruer som gjør det Nei, egentlig ikke bare Nei. jeg Jag måste så det själv. Ja. ja. Jeg har riktigt svårt att komma ut av den då för att du den <laughs> var ju så inne på. Nej, så den då blev en sån Men vad var, var, var du inne på då? Först du säger att den var ju inne på, nej men vad var du inne på då? Nej, jag hmm. fick ju inte tid till att i det hela ta lyfte räva av stol. <laughs> okay, du fick ju inte spora in i det hela åt du. Jag fick igen några spor så när jag highway runt ja runt mm. han. Runt han. Ögonkontakt runt Ja, nu har jag det. Runk med f. Är det bokstav runk rätt åt med ikke, med fetish F for altså kan du du tenker bare F det kan jeg frunk frunk er det en veldig finelig eh, nei ja, veldig til frokost var jeg på nå frunk fordi frokost lunk ja. lunsj nei det blir ikke riktig Frukost. det blir ikke riktig frunk, frunk? Jeg tror ja. dessvärre så jag har satt mig fast på den. Är frunken jag nu altså. Ja men då då måste vi bare se si det då. Visst du är frunken eller sån ja, där power runt liksom, ja, Vi har drits ut bara att ta vi allt kan se men men klarar vi att komma oss ut av den då? Jag tror man hjälper mig i så fall. Gi meg en branch, Al altså, give me du har... a branch. Patrick. Alltså give me a branch back right. Där är tågspår där landar jag. Det går en väg det. Inte du kommer till ända men då drar du tillbaka så ser du samma igen. Det, det høres ut som beskrivelse At vi trenger en beskrivelse Ja, ja. ja. Hva er det? Definition? Begrep som definerer det rommet på en elbil Der det på en bensindreven bil Befinner sig en bensimotor Stammer trolig fra Trønk Bagasjerom på engelsk Frunk. Der det T er byttet ut med F for front Sed långgodsrum på någon bildtyper som exempel Porsche länge har existerat foran, Virkel det som att Tesla har tagit ären för ordet. Ja, vel. så det är faktiskt altså det blir brukt. Så när vi ser slå på en Tesla annons så står det frunken är fin och rymslig. Kan ha plats till mycket. Ja, ifölge exempel här så är det Tesla har ingen bensinmotor, den har istället en frunk. Ja. Ja, nei, men, det... Så dette er forbehold til Tesla, altså Det er frunk ja, Jeg føler ikke at jeg kommer til å få mye bruk for det Nei, jeg får døtte han i frunken da Men det liksom, nå har vi der... eventuelt en alternativ sak av frunk da Skal vi sende in. Jeg tror det, det jeg, faktisk, jeg synes at den var mer en nærliggende tanke jeg tror i hvert fall ingen tenkte over ordet runk Når de lagde dette her Nej og så tror jeg absolut ikke Jeg hadde tenkt på trunk På noen som helst mulig måte <laughs> Nei, du prøvde jo akkurat, du gjorde ikke det Jeg gjorde ikke det, det kan alle bekrefte Men Jontan, men, slappa labba La oss prøve en tell, for dette det her gikk jo alt for fort Sjalla pa labba Og det nei, var men veldig feilt mm. Og skal jeg få lov nå? Nei, jeg, ja, ja, nei, men, nei, men jeg kan ta det altså, Du uh, blir jo så sur at uh... Ja jeg fant ord med en gang, ja. Det neste ordet er shuffle shame. Oi, hmm. shuffle shame? Shuffle shame, står det. Hmm. Uh, jeg har lagt inn, jeg bare... mars 2014, hvis det hjelper noe. <laughs> oh, ja, ja, det har vært lenge. Det var lenge. fra den tiden. Ja, ja. ja. Men der tenker jeg med en gang på at man har gjort en... Um, jeg, når du gjør en shuffle, så er det jo egentlig noe som skal... Um, du skal skjule noe, egentlig, mm. kanskje, tenker jeg. Og da har du gjort en skjulingsmanøver som kanskje ikke er helt fornøyd med. Jeg har en av to. Mm -hmm. Jeg tenker shuffle, at du dytter noe fra deg på en måte, at du mm. prøver å dytte skammen opp på noen andre. Eller så er du den mindre sånn, synlige forklaringen, som er at du har i spilt shuffleboard på en bar, blitt møkt drittet, og så har du dummet deg ut skikkelig. På shufflebordet? Ja, og har du shuffle shame Har du spist en av spillebrikkene for eksempel? For eksempel. Eller har du spydt den ned i rennet på shufflebordet? Og du driter ut masse sand og en shuffleboardbrikke dagen etterpå Da vet du at da har du hatt shuffle shame dagen i forveien Har du rett og slett tisset på shufflemålet? Jeg vet ikke som den brikka skulle enda opp i ræva Har du brukt deg selv som sendebrikke kanskje? På? For eksempel ja. Men igjen, denne her tror kan jeg ikke på Kan det være? Ja, men denne her tror jeg ikke på Nei, Det var bare det første som poppet inn i hodet mitt fra, eh, Når du nevnte shuffle shame i form av å sende videre en shame Ja, i hvert fall den, dytte fra deg Ja, og så ska du treffe så nærme ett annet mål som mulig da Det er sånn, å la du merke til at det gråde nytt hadde fått en smaske på kjøkene Og da sier du, ja, det tror jag var André som gjorde det på hodet Nej, nej va inte, jag va jag sa eller men alltså du då du är sjuk. Det är inte han som har skett med hur gro. Och eller gryr vad sa för nån och på. Jag bara sa ja jag tror kanske shuffle shame. Uh, ja, men, så det handlar ju om att du har den själv alltså kanske. Jag menar kanske skulle du, du den vidare då? Nej, det är jag bara finna på nå då. Ja, sån oh shit, jag är naken i den kallan, det är lite flaut. Men det er ju oint hans sin full felet han fick mig full. Ja. Da er det plutselig skyvinn fra deg da. Det er litt sånn liksom Johnson Justice uh, Ja, men Johnson etter... Justice handler jo Egentlig bare om å bevare seg selv Ja, ja. så kanskje det der er en versjon Greit, nå er jo ikke Johnson Justice definert Nej men uh, det er det ikke Men de bruker for, den ja, I korte trekk så handler det bare om å rettferdiggjøre ting for seg selv Og jeg tror en shuffle shame kan være En brikke i det spillet, rett og slett mm. Skal vi si oss igjen i det da? Ja, det tror jeg Da er det shuffle shame Mhm mm Oppstår når du har stilt musikkprogrammet ditt på skjøffel Og en person kommer inn i roma akkurat i en pinlig sang ble avspilt Så det var, Jeg synes de har gjort veldig mye Så jeg vet ikke, det var veldig mye ut av veldig lite, synes jeg Kan, kan vi snu på det si, har du hatt det sånn? Nei, vi kan se eksempler For jeg da... <laughs> Eller jo, du har det, for jeg la jo en Ruderudberg ut mot havet På alle Spotify-listen dine Jo, og, og det var veldig morsomt Men jeg ja. følte aldri noe skam Så du hadde shuffle fun <laughs> Jeg hadde shuffle fun ja. Ja. Men uh, eksempel da mm -hmm. Jeg ble offer for shuffle shame i går Når Tone kom in på rommet mitt i dag iPod min spilte Paris Hiltons nye singel I det hun gikk inn døra Ja, men hun har bra musikk hun Flott musik. Jeg, jeg, jeg hører bare Piss Thises Jeg vet ikke hva dette er for noe Artist Lager, lager musik. <laughs> En annen musik. musikk En annen type musikk enn ACDC Nei, jeg har si. egentlig ikke det problemet For jeg hører bare på den der oh, nei, what, dang, dang. nei, jeg klarer ikke å dine gang jeg, Det den, er ikke ACDC Nej det er ikke det, det, det ACDC sier jeg til alle for ja. er jeg ja. er mm. Britney Spears Barbecue øh, Ja, men det er Barbe litt Go. mer mot Paris Hilton Ja, det, det er den eneste sangen jeg hører på Så det er, jeg har ikke shuffle-shame For når jeg har på shuffle så er det bare den Jeg har en sang Ja Mm, og det er det bare for å og Går du gjennom sagt, men sikkert alle sangene Bare sånn at du aldrig skal bli utsatt for shuffle shame For sånn, den her skal jeg bare godta Jeg trykker bare neste Og det tror ingen klarer altså. jeg, jeg blir ikke flau at noen kommer inn Og så spiller det noe annet Du eier ikke skam, tror jeg Jo, det, men den sitter dypt det. Den løsner ikke for Spotify Nej, så ut, shuffle shame Bare tull Gästa, gästa, gästa. Mm. Urskil mig, ja. vad var det? Nej, jag är klar, jag ladd For, uh, vad jag vet inte vad vi kallar detta, men uh, wish eller kenwar. Vi har wish, ja. ja mm. Welcome, to the wish zone. I wish you have I wish for you. Get, get out internet Det var Arnold Svorsenegger Hvis ikke noen, for jeg så det ja, Jeg tørte ikke å dra i så mye her For jeg var litt redd for å sprenge mikken ja. Ja. Mm. Jeg tar i så mye, vet du ja. mm, Kasintan, Du vet at jeg er så kraftig stemme Det er bare jeg røsker og stekker meg Jeg kjenner at det røsker hos meg Ja, kanskje, jeg, jeg, ja i pungs Skratt dem Men ja, da er vi tilbake igjen da, til vissleken Vi har prøvd den en gang før Det er ingen som hører på oss Så vi får noen feedback Så vi bare fortsetter fint ja. Jeg synes jo i hvert fall at det var ganske gøy Jeg synes også det var gøy ja. Så da er det egentlig ikke så farlig Og jeg vet at jeg har tenkt på dette før Og ikke delt det med noen så det Ja, vi har hurtig. jo spilt det før Ja Uten å dele det med noen Yes så, så, og, og det har varit noe som sitter i hodet Yes ja. Så igjen Innføringen har vært før Skjønner ikke hva vi driver med Så hør på den som var Før Ja Og skjelp deg Hør på alle det Det er gøy mm -hmm. Ja i dag er det sånn at jeg startet først I dag starter du, Jonathan Vær så god I dag startet du først I dag er det, min. det er din tur i hvert fall er det Nå er sier. det min tur ja. Du skal få lov til å velge tall mellom 1 og 3 3! Ser du det? Oj oi. oi, kjapt Men det er bra Fordi at denne ja. Den tror jeg du kan ta Jeg håper det Du ligger an til poeng, Patrick Allerede off the bat Ja, for jeg valgte 3 nå säger hon osäker var. Jag är säker på att det är 2, men jag var litt... väldigt säker på 3. Jag är lite osäker på din säkerhet alltså. Vad <laughs> det är jag you ready for this? Oj, nu eh läser mm -hmm. så får du bara gissa så godt du kan. Carpenter, hardware, punch, locator, wood working drill guide tool, wood drilling tool. Och det er alltså där slutet. Dette er uh, et eller du bruker på treverk Sammen med en drill for å få hull der du vil H?? Hæ? Hæ? Mm. Hæ? Det er riktig det? det er men det var et eller annet sånn punch locator Et eller annet, som jeg var sikker på men, uh, Ja, det er en del av, den, uh, av starten det Hvis ikke det er helt riktig, så... Altså, jeg vill ju se si, jag ska se på lite bilder bara se om jag kan vrida något på det men alltså du är Eller så är jag bara bang on. Du er bang on. Du, du, du, du, du, du, du, du, I wish I could beat you. Och jeg tror at det her eh, ligger latent för dig för du är jo lite tre människa rätta sett lite trevirke lite woodworker ja, tre lite bygge eh, vet du. Ja. Og ti og det var inte orddelningsfel. Gratulerer Ja, det, det var veldig hyggelig da Jeg snakker om stor piss mm. Jo, men ja. det er helt riktig Dette er en slags T-linjal som, som det har et hull i seg ja. Som du da kan justere akkurat hvor du har hølet Og så kjører drillen din igjennom hølet Fy faen så... Denne trenger jeg i senga, tror jeg Nå kan du ta ditt uh... Ja, uh -huh. Jontan Hvorfor uh... Ikke noe videre innføring Vi var klesker rett på Jeg har fire ting på lista mi og... En mer enn meg da Ja, mm. ja. Uh, Nummer en er gøy <laughs> Betyr det at jeg kan velge hvem jeg vil? Det, det gjør det For jeg, jeg kan jo bruke ta Jeg tar jo vare på den første her til senere Men en ja. er gøy Da ja, får jeg vel anerkjenne å ta nummer en da ja, Du kunne fint hatt noe annet Det kunne jeg Ja mm. Men du legger den ut der Du vifter på pølsa Det gjør jeg Ja «Are you ready?» Jeg kommer ikke til å lese på brittisk Nei Du får lese opp på svårt Det, det er smart, er På På, på Nengelsk, du da Neng Norwegian Nengelsk du Mobber engelsken min Norwegian Nengelsk uh, Er Du klar? Jeg kunne ikke vært Mer Jeg ladde mm -hmm. For dette her er en Two-Set Ring Toss Game Creative Novelty, Headband, Hen Night Game, Hen Party Supplies. Faden er bra brittisk. Kan jeg skal ha den en gang til, og så vil jeg bare anerkjenne det at, og hør, hør godt etter noe anerkjennende, det at du er analfabet. <laughs> analfabet, eh, ja. Analfabet, og at du da kanskje uttaler ordet hen. Var det ment som hen? Det er h e Än så kan du då prova att stava det själv. Flertal höner. Alltså det är kärt jag som har skrivit detta här. Nå kan enda att jag bommar alltså men jeg, det skal jeg lese det menar Ta det en gång till då. Ja. Mm. Och ska jag läsa det väldigt kedligt då? set ring toss game creative novelty headband hen night game hen party supplies. Är det inte så långa när? Hen. H E Mm. Kan jeg, jeg få lov til å si noe morsomt? <laughs> ja kan jeg, Fordi jeg føler at det kommer til å hjelpe meg, Kan jeg finne ut hva hen er? Ja, ja, ja. Da, da søker vi opp heng hen. Jeg, jeg, jeg kommer vel si så ute utenfor bildet jeg har For jeg tror kanskje ikke du skal fokusere så mye på hen Men du kan godt gjøre det Okej, okay. Det var bare en høns jeg hadde ja. eh, Hen er høne mm. eh, Og jeg skal ikke fokusere på hen vil, altså du kan godt gjøre det Men ja. jeg ser kan jeg tar feil, ja. Men jeg ser ikke hvordan det skal hjelpe deg ut Det bildet jeg har for meg Nei, Men da var det jo veldig nyttig at jeg fant ut av det ja, Det se jeg si ja. for Da er vi alle inneforstått med som hørte dette Hen-ordet i hvert fall to, kanskje tre ganger ja. Det har ikke noe med saken nye Jeg vil ikke Si det si det. Ja. Det, tror det, er bare, det er bare et nebb på liksom. ja. uh, ja. Jeg vil anbefale deg Å spørre meg en vurdering Ja det er 125 stykker mm. Og jeg bør rett og slett få en kundevurdering Av denne tingen her mm. Mm -hmm. Det er 125 ja. vurderinger mm -hmm. Kan jeg velge en og, mellom 1 og 125? Mm. Nei Du kan uh, ikke velge noen For det er ikke en eneste brukeromtale på den her det det. Men den har fått veldig mange stjerner Tror det jeg får noe hjelp Å spørre hvor mange stjerner? Ja, sånn sammenlagt Så har den 4,5 uh, av 5 stjerner Eventuelt 3 altså. av 7 toast 3 ja. Det er såpass har konvertering på det, ja. mm. uh, jeg vet jeg, det, det her, Dette er uh, så so far yeah. først beskrivet uh, I tittelen At jeg lurer på om du skal få litt beskrivelse Kan ikke jeg uh, få vite Om folk på en måte har vært uh, Er det en sånn for stor, for liten Opplegg der? At den sier Nei, noe om det, altså det er sånn tilbakemelding Det er ikke om, om det er riktig nei, nei, det, det er størrelse Nei, det, det er ingenting Det er ikke en eneste kommentar ja. Med mindre den har bugget ut Jeg kan prøve å trykke igjen nei, til Neida, men da nei, tar jeg en sånn en der kommentar. beskrivelse Rett og slett da Ja, det er package includes two set Gange toy Multicolor Plast Og så er det noen størrelser her som ikke kommer til å hjelpe deg så mye mm. det er egentlig det Det er du ureel da du ja. sa det som det var De størrelsene hjelper ikke Nei, ja, de hjelper ikke det. Høne har ikke noe med sakene å gjøre Og størrelsene kan du drite i mm -hmm. mm. Nei, men det er greit eh, Da er jeg nede på at uh, Knight var nevnt her det... det var headband av noe slag ja. Strap eller noe Og ja. det var toy Eller game Mm -hmm. Jeg tror du er veldig, veldig på bane her nå Kanskje vi har en leik, kveldsleik Headband, kan vi være inne på altså Night vision? Er det kanske noe Kanskje? Kikkert grejer for barn som er night vision Som er sånn, haha det er leike Det følger med to stykker, for da kan man leike sammen Du kan tolke den kommentaren som du vil Men hvis, er, hvis det ser sånn ut Det er night vision for barn Det kommer jeg til å elske Da har jeg lyst til si at jeg gjetter på det du vil gjette på det? Ja, ja Det er helt feil Det er helt feil Dette er to ganske store plasttisser som du kan ta og surre rundt huet Og så går du kaste ringer på hverandre og prøve å treffe tissen Type bilde der Vad har det her med night å gjøre? Jeg vet ikke, men hvis det er veldig sånn Når det kommer til ting som har med underliv å gjøre, så er den veldig vag ja, har jag funnit. Och då syns jag det är omsondat att jag valde höne som jo kan kopplas med Henness, Head, hen, night game Hen, Party Supplies. Det den Hen är kodord för penis, jag vet inte. Eller ring påkobling av runt ting på penis. Jag vet inte. Ja. Jag anar inte. Den här fört jag i alla var ganska hopplös och må ju bara anerkänna det att där fick jag knopp poäng. Og legg merke til at jeg er veldig ja. på å anerkjenne ting Uansett om det er positivt eller negativt Men jeg synes det er litt viktig Det er väldigt viktig Det er vel null på dig Det er ja. et poeng på meg ja. Og nå skal vi ha en runde til ja. Hvor du leser opp Og da synes jeg det skal være så spennende At hvis jeg tar feil Så får du poenget Åå Og du er, du er der Og det ja. har vi uavgjort Og det er jo vanlig straff Det er punktklask Ja, god gammel God gammeldags punktklask med håndflate Er det god da får vi begge vondt Ja Du lider av det jeg lider av Ja, så enten nå så får du vondt ja. Eller så får du vondt sammen med mig. <laughs> ja. ja Da får du lite ut av det i hvert fall Ja, mm. enig eh, Da kan du egentlig bare Ja, hvilken tall Nå har jag vel en till to nå da Ja Heller så kan jeg bare velge for deg <laughs> Du kan velge en eller to I smell of payback time <laughs> Vet du hva, da synes jeg du skal få velge Jeg ja. pusha den nummer en litt hardt eh, Det er ikke sikkert at det hjelper noe ja, Jeg vet ikke det, det er bare enda surere for deg da, Hvis det er bare du som får klask ja. um, Vi kan jo kjøre på Jeg er klar yeah. Er du klar? Jeg, yes <laughs> Patrik, det handler bare om at man skal spørre Ja, dette er ja. altså en sånn anerkjennelse Det er jævlig viktig for deg Det er jeg, faktisk, ingen med anerkjenning å gjøre, Nei, det er hverken kan... negativt eller positivt Nå, Nå driter jeg meg ut Nå er jeg veldig spent å høre noe annet Bytte tema mm. Ja, er du klar? Mm, jeg er klar Nå begynner jeg ja. One PC Triangle bed Mattress Shit clips Gripper straps Suspender fastener Holder der, der var det så mange bilder som føkket dem hodet mitt Jeg hørte PC, trekantseng og klips Er det jeg klarte å få ut av dette her jeg... jeg leser opp det som står mm. Ja. Mm. <laughs> Da er spørsmålet PC, klips, trekantseng mm. Det er mye kan, jeg, kan du lese opp den der igjen? Du skal få den igjen ja. Du er verdig såpass Vi er på One, PC, triangle, bed, mattress, sheet, clips, grippers, straps, suspenders, fastener, holder. Ok, det er PC, det er pieces, det er det der. Så det, er en... det er ikke noe S Nej det, det er veldig å undermerke. Ja, det regner jeg med, men det er det det skulle ha stått. Så det er dette, er... dette er en <laughs> triangle, seng, suspension, clips, jeg sliter med resten der da. Mm. Jag syns då, hvis jag skulle få sagt något. Ja. det är jo kanske det har med det ordet jag ville ha med. Ja. ja. Mm. Jeg trenger en brukeromtaler. Du trenger brukeromtaler. Det var gott av dig för det ja. hade du fått uansett. Jag <laughs> vet inte. Ja, försöker spärra en beskrivelse för jag har gett upp. Det är inte nåt vitt, det kan jag se si med en gång. Ja, nei, men det det gikk bra. Kanske jag skulle tatt bruke något annat allihopa vart kanske. Tar ju sin tid att finna fram. Det er noen som har satt opp interneten din egentlig, siden det går så fort. Ah, nei, vent nå, der er meg, <laughs> Ja, der er jeg klar. Du kan få du kan faktiskt få välja om du vill ha en ofka eller välja. Du kan välja en positiv eller en negativ en. Vad tänker jag han smäller lägga. Ja, det är vanskligt. Ja. Mm -hmm. liksom, ah, men om jag är positivt kanske påpeka liksom att det tar för nöj men Jag är norsk i har något att si. Så jag får ju njuta förhoppningsvis. Ja, han säger något som att man inte tycker med det. Ja. Är du klar? Ja. Jag måste läsa som står här så det är trude från Norge som mm. har köpt. Det får vi lov att säga si, för det Kom, står här. Kom igen trude, du kan hjälpa mig. Misleading I expected Fire but got one En stjerne Jeg må bare Det er faktiskt et hint Ja, det er det jeg tenker For ja. jeg tenker okay, Dette har noe med seng å gjøre Er det noe med at du har ett laken Og så har du fire sånne trekantet greier Som du klipper fast i ølene Så det er jævla stretch laken Ikke bare sier oing, oing, oing, Og så har du ikke noe stretch laken på senga lenger Det er en mulighet Jeg tipper det da gjentar du at du tipper at det er en trekant ting Som håller fast lakene Så det ikke speter opp Så det ikke speter opp Ja Og da er så såpass hyggelig at jeg sier at Du trenger ikke være mer spesifikk for det er riktig Yes Og det betyr at det begynte nå å mig litt Hos meg allerede Fordi det ble punkkelepp Nei, jeg vet ikke Jeg har vunnet Där kom. Nu gjorde det extra ont. Ja, då började det verkligen Det det är vinnare i såna ting här så. Ja, jag glad vi inte hade någon Master Supreme her nog, ja. för då hade ja, jeg fått hört drog att jag bara gjorde det med en gång. Ja, det Master Supreme. Ja, men jag jag jag valde att så kva, vem ni går på det som <laughs> det. Men igen då, eh blir det punk släpp arbete i då. Det blir bare på meg i dag Jontan, nå får jeg slå ut du spriker med beina Skal jeg prøve med mikrofonen alt og komme litt nærmere? Ja! <høy> nå tar jeg hånda ned Jeg lader opp Og der Kom smaken Hvordan føltes det? Du nevnte noe om smaken vi får sa jag inte hur då fölls det där kom smaken oh, Sma smaken och man altså. kan ju se si att hade det vært så ille At hade jag fått smaka det <laughs> då tror jag du hade tappat det smakar lite plort i käften på narna nej det, det gick bra mm -hmm. men jag håll på att si, har ju de har ju de har jo på ett men, men det gick så pass dra den ner vi ska inte dra nå mer i den vad känner jag att jag ska försöka rulla det här för du säger nu vill vi ja. gångare på nu över till Patrick med dina rörpunk så avslutter vi her Takk for nå Ja, det var ikke hva du gjør Det var eh, bare til nå mm. Mm. Tilbake allerede Tilbake, ja Jeg orker for ikke å være å borte så lenge ah, Ja, vi skal ha rundt av det må vi Fordi verden kaller Holdt på å si vi, Den gjør det Så vi, gjør vi må det. Vi, vi fokke tid til meg Nei Og det, det er, det er helt i orden Det er greit Da gleder jeg meg litt til å ta Fun idag. i dag, da. Ja Apropos den ja. fun fakten Husker du ja. hvor mye jeg klagde over hvor mange lapper jeg måtte drive Ja, du, var, ja, ja, ja, ja. Ja, du har jeg jobbet med det, det Det gjorde jeg ja, det her, det er, yes, ja. Jeg nevner det igjen, det tok lang tid ja, ja. Men så kom jeg bort til en siden som heter Jerriknark.com Jerriknark.com ja. Den hadde 25 sparetips som jeg ville tørre påstå Er litt alternativ Så jeg har litt mer lyst til å bytte til det mm. For en liten parode okay. Tenk det to på slutten hver gang ja. Fra, jeg har ikke lest mer enn bare Par og bare det, det var veldig sære sparetips ja. vi, vi føler vi er litt Kanskje litt midlertidig metta På de fun faktene Og så får vi heller eh, vet ikke, altså, Titt innom det Det er ikke noe det. med at vi bare sier at, eller at Du da, må stoppe ja. meg Patrik, Dette her var ikke like ordentlig som det andre Hæ? Og Hæ? så får vel jeg bare stoppe det da? Jeg syns det kommer til å bestemme som Hvor nyttig disse tipsene er Jeg er alternativ når det gjelder nyttig Ja, det vi kan ju se, vi kan ta to i alltså ska vi ses oss en dag. Då gläder jag mig till det. Det blir i rekkefölje. Detta är då från järriknark.com mm -hmm. en tillfälle där någon syns att det är trevligt att få kredit for det. Ja, hur spare och sparar. Förste punkt från järriknark.com, gå på do i mörker. Sparar man på strömmen. Eventuellt mm. gå på jobb gå på do på jobben istället för hemma. Jobb gärna övertid. Snarare vet du vad ni kommer bli när ni är alla samm Det var ju väldigt hyggligt, lite syn for jobben. <laughs> eh, da må de betale for den strømmen De må det Eller eventuelt gå i mørke på jobb ja, Det kan man også gjøre Ja Veldig hyggelig Ja, ikke det helt tatt Hva med runder vi av for i dag? Kjempehyggelig Ja, dette var helt greit Ja Det treves litt Da går jeg Adieu Ha det da